Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre partea cea mai sfântă a unei biserici, care este altarul. El închipuie cordul ceresc, unde sunt adunarea îngerilor și odihna sfinților. Altarul este astfel întocmit încât să răspundă tuturor necesităților, Slujirii sfintei și înfricoșatei jertfe, cea fără de sânge, ce se aduce ori de câte ori se slujește sfânta liturghie. În mijlocul altarului se află sfânta masă, prestolul sau jertfelnicul. Pe ea se aduce sfânta jertfă, cea fără de sânge, a noului testament și pe ea se petrece, mijlocind pentru noi, Iisus Hristos, în sfânta împărtășaniei. De aceea, locul cel mai sfânt dintr-o biserică este Sfânta Masă și, deoarece Sfânta Jertfă cea fără de sânge este miezul Sfinte Liturghii, Sfânta Masă nu poate lipsi din nicio biserică. Ea este icoana mormântului lui Isus Hristos, închipuirea cinei celei de taină, a crucii și a răstignirii lui Hristos. Icoana scaunului pe care șade mielul lui Dumnezeu și sub care sufletele drepților uciși pentru cuvântul lui Dumnezeu așteaptă mărirea. Sfânta masă se face din piatră, deoarece închipuie mormântul de piatră al lui Hristos, piatra cea din capul unghiului, și este în patru colțuri, închipuind cele patru părți ale lumii. Ea este acoperită cu o pânză albă de in, numită cămașă, care închipuie giulgiul cel de pe Dumnezeiescul trup al celui ce a murit pentru noi. Apoi, deasupra vine o altă acoperitoare numită îmbrăcămintea mesei, făcută dintr-o țesătură mai luminată, care închipuie veșmintele mântuitorului cele strălucitoare ca lumina, și este mărirea lui Dumnezeu. În piciorul Sfintei Mese se așează părticele din Sfintele Moaște, după rânduiala întărită de Sfintele Sinoade. Pe Sfânta Masă trebuie să se afle antimisul, Evanghelia, o cruce, un sfeșnic cu lumânare și un chivot pentru păstrat Sfânta Cuminicătură. Antimisul este o pânză în patru laturi, țesută din in sau mătase, pe care se află întipărită icoana punerii în a Mântuitorului. Într-o cusutură specială a Antimisului se pun sfintele moaște, pentru că pe el se slujește sfânta liturghie. Când nu se face slujbă, Antimisul stă pe sfânta masă Împăturit într-o învelitoare, care închipuie năframa ce acoperea Dumnezeescul cap al lui Hristos în mormânt. O antimisului vine din vremea marilor prigoane împotriva creștinilor. Atunci, spre a se feri Sfintele daruri de pângărire, din partea păgânilor care năvăleau în biserici în timpul Sfintei Liturghii, Preoții înfășurau Sfintele Daruri într-o pânză sfințită și fugeau cu ele într-un loc ferit, unde puteau continua slujba Sfintei Liturghii, întreruptă de năvala păgânilor. Și azi de s-ar întâmpla să ia foc biserica în timpul Sfintei Liturghii, preotul slujitor poate, dacă e nevoie, să înfășoare Sfintele vase. Potirul, discul și antimisul și să le ducă într-un loc potrivit pentru a continua Sfânta Liturghie. Fără antimis nu se poate face Sfânta Liturghie. Sfânta Evanghelie, legea cea nouă închipuind pe Hristos, stă de-a pe Sfânta Masă, deasupra antimisului. Aici se mai află o cruce pentru că pe sfânta masă se înnoiește necontenit dumnezeiasca jertfă de pe Golgota. În timpul sfintei slujbe, pe sfânta masă ard una sau mai multe lumânări de ceară. Tot pe sfânta masă se mai află și chivotul, în care se păstrează sfânta împărtășanie pentru cei bolnavi care nu pot veni la biserică. Pentru aceasta, în altar, de-a arde o candelă deasupra Sfintei Mese, arătând că lumina lumii se află pe sfânta masă. Hristos a înviat!